Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényáringadozását. ingadozását. vagy vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytárság ügyeinek elemzése során. Erre is választ kapunk! Ja, istenem, itt vagyunk, de nem is akármilyen. Társaságban, A legjobb, társaság, legjobb leg... társaságban vagyunk tekintette, hogy a Partizán Bál műsorvezetői Bá, csatlakoztak hozzánk, úgyhogy mindegyiküket szeretettel köszöntjük a stúdióban annak érdekében, hogy közösen formáljunk véleményt a hazánk tarthatatlan gazdasági, politikai, társadalmi és utcai harcainak közepette. Mutatkozunk be, mert azt úgy illik. én Robert. Gödri Bulcsú. és Kámám. De szép a napot mindenkinek nekem Sziasztok, jó estét, Jim. Na hát akkor ö, mindannyian próbálunk hozzálátni azokhoz a bejátszókhoz, melyeket Kata, aki most nem mutatkozik be, de mi az ő nevében annál inkább készített nekünk. De előtte talán kezdjük el a tegnap utolat. Jó Jaj, tényleg, van a tegnapról. Az annyira jó volt, mert beszélgettünk Jármi Tiborral, aki a BRFK-nak a szóhívője és elő is adta nekünk, hogy a szolgálati szabályzat szerinti ö, rendőrbot volt náluk, ami nem vipera. Majd pedig amikor megkérdeztem, hogy mi az anyaga ennek, akkor azt mondta, hogy a szolgálati szabályzat ezt nem szabályozza. Továbbá, Továbbá a rendőrség néha hozott anyagból dolgozik. Igen, igen, igen, mondta, hogy az egyáltalán nem is biztos, hogy rendőrségi ellátmány, tekintet, hogy azt akár ha hazurral is hozhatták. De a rendőrség nem indít jó, a vizsgálatot az ügyben. A jó, nincs belső vizsgálat. A jó etikát viszont nem hozták hazúról valahogy. Na hát igen, Ö, és hát, hát le is folytattuk ezt a, kivá ezt a, ezt a kiválón sikerült beszélgetést, majd pedig a műsor után kapott volt egy telefont, amit kedves szerkesztőn Kata, mégpedig Ármi Tibor titkárnőjétől. A kérdés, amit megfogalmazott a titkárnő, hogy ő, ugyan kik voltak ezek az ő beszélgető társai. tehát konkrétan kik készítették vele ezt az interjút. És hát, amint Kata mondta, Gödri Bulcsú és Puzsier Robert voltak azok, akik elkövették ezt az interjút. Jó, lehet, ez lehet, hogy ők is akarnak veletek interjút interjúzni. Lehetséges, hogy szeretnének egy interjút készíteni ők is velünk, és lehet, hogy nekik is már vannak kérdéseik. Nem nehéz kinyomozni a nevünket, ez föl van a rádió holnap. És lehetséges, tehát. hogy abban a beszélgetésben is szerepet fog kapni például a rendőrbot. Csak lehetséges, hogy nem a, a beszélgetés témája. A igen, akkor majd meg tudjuk, ilyen anyagból kint. lesz. Majd, hanem majd a rendőrbot lesz, a válaszok, a válaszok könnyebben jutnak majd eszembe a rendőrbot nyomán. Tehát hogy a rendőrbot rá segít engem arra, lehet. hogy a helyes válaszokat megtaláljuk így közösen. Igen, lehet, hogy ez egy ilyen motivációs bot lesz. Igen, majd. igen, igen. Már, már az utcán is arra szolgált, bár annak anyaga akkor még kétséges volt. De amikor majd végbelemet járja át, akkor majd nem lesz kétséges, én attól tartok. Szólj, a bejátszó. Az elmúlt 6 hét eseményei hosszú távon 200 milliárd forint többlet kamatára jelentenek az ország számára az állampapír hozamok változásai miatt, jelentette ki a miniszter az Országos Érdekegyeztető Tanács pénteki ülésén. Veres János hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vártnál némileg kedvezőbb adóbevételeknek köszönhetően reális esély van az új Egyesült Programban megfogalmazott hiánycélok teljesítésére. A tárcavezető megerősítette, hogy 2007-ben nem változnak érdemben az adószabályok, így nem várható további szigorítás. Veres felhívta a szakszervezetek figyelmét, hogy csak a konvergencia programban található sarokszámok kapcsán tehetnek változtatási javaslatokat a költségvetésen belül. Azonban csak úgy, ha egy mellé az ugyanakkor a bevételi forrást is megjelölik. Szóval károkat okozott a tüntetés 200 milliárd forintot, úgyhogy mindenki tudja, hogy mennyibe kerül a Fidesz randalírozása most már, úgyhogy már megint az Orbán Viktor húzta ki a pénzt, ami zsebünkből érte De ez, De haragudj, de ez nem a Fidesz randalírozása, mert azt mondja, hogy az elmúlt 6-7 eseménye. Ja, az elmúlt És hat egy részétől a Fidesz nyilvánvalóan elhatárolódott, jó, hát, én megpróbáltam a, a Kóka lévő gondolatokat ró, ról úgy tenni, mintha az én fejemben lévő gondolatok lennének, borzalmas kísérlet de, volt. De, néha merülünk Kóka János <síns> tudatalattiával, de általában onnan, amikor onnan föl, föl, fölbukkanunk, akkor azt a fizetést, amit mindezért kapunk, azt a svájci kezeltetésünknek a költségei mind-mind felemésztik, úgyhogy általában nem jól jövünk ki anyagilag az ilyen túrákból. Jó, hát az emberek megtanulták azt, hogy ha kimegyünk az utcára, az egy nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, fúj, nem szabad, nem jó dolog. Jó, hát de, ez, de vannak, do... tehát hogy mondjam, bizonyos dolgok, az, a bizonyos dolgok nem, hogy mondjam, nem képezhetik pénzügyi számvetést én úgy gondolom. Akkor hát a biztonságunk garantálása. Hát igen, vagy például a gyülekezési szabadságunknak az érvényesülése. Tehát, hogyha mondjuk, ne, ha mondjuk a törvény azt úgy írja elő, hogy ott a Kossuth téren lehessen gyülekezni, mit tudom én, 15 napon, 20 napon, 30 napon keresztül, és az törvényes joga azoknak az embereknek, akik kimennek, és akkor letapossák a füvet, ez nem, ez nem lehet pénzügyi kérdés, tehát akkor 200 ezer, akkor tiltsuk meg nekik. Málesleg azért elég is nem, hogy Vandá hordák után kell majd nekem adóforintokból fizetni. Köszönöm a srácoknak, hogy, a, hogy az adózandó forintjaimból erre is kell majd pénzt adnom. Nagyon köszönöm nekik. Annyi mindent értek el, annyi politikai céljuk volt. Ez csak úgy azoknak, akik ott mondjuk dobálóztak, vagy kirakatott törtek be, vagy sikerült Molotov koktéllal eltalálni valamelyik párt központot. Robi, ennyi? Ö, nem ennyi. Az előbb ezt a ö, törvényt. Ezt a gyülekezési törvényt. Én azt gondolom, hogy minden törvény a gyakorlat után alakul ki. Tehát megnézzük, hogy mi volt eddig, és akkor erre ráhúzzák. Valahogy így alakulhattak ki a törvények. Na most eddig nem volt precedens arra, legalábbis Magyarországon, hogy ennyi ember hirtelen egy helyen ennyi ideig tartózkodik. Tehát ezzel ezt is meg kellene vizsgálni, Ennek az, ezt az oldalát is a dolognak. Annyira pontos, amit mondasz, hogy a gyülekezési törvény az a megalkotása pillanatában, ez még a rendszerváltás előtt készült egyébként egy-két évvel. Akkor egyáltalán nem voltak a tüntetésnek ilyen típusú formái, tehát nem voltak ilyen típusú erőszakos cselekedetek az utcán. Nem voltak tüntetések ennyire egymáson. Tehát egy olyan pillanatban készült ez a törvény, ami nagyon nem adekvált a jelenlegi helyzetre. Biztos, hogy ezt újra kell írni, de azért lássuk azt is, hogy alapjában véve nem evvel van a gond, nem a törvényel van a gond, hanem a jelenleg rosszul működő törvény nagyon rosszul van betartva. Na erről van szó, tehát hogy esetleg egyszer kipróbálhatnánk azt, hogy milyen az, amikor betartjuk a jelenlegi esetleg rossz törvényeket, és hogyha ez működik, tehát ugye ideig és azt látjuk, hogy valóban a törvényekkel van baj, hiszen ezeknek a betartása nyomán sem tudunk úrrá lenni a kialakuló helyzeten, akkor elgondolkodhatunk a törvénymódosításon. De én azért vagyok szkeptikus ezzel az egészsel kapcsolatban, mert most megváltoztathatjuk a törvényeket, de majd akkor majd azokat nem tartjuk be. Tehát addig, amíg a politikai garnitúrának a morális színvonala ott tart, hogy a törvényekre fittyet, hány és ezek ezt következmények nélkül teheti meg, onnantól kezdve nem a törvényekkel kell mahinálni, hanem, hanem, hogy mondjam, hát garnitúrát kell váltani, vagy nem tudom. Tehát, hogy alapjaiban van a probléma, hogyha érted, mire gondolok. Hát lehet, hogy rosszak a, lehet, hogy rosszak a törvények, de, ki próbál, de, de ez csak akkor derülnek ki igazából, ha betartanánk őket, és akkor látnánk, hogy hova vezetnek. De akkor sem derülnek ki, mert akkor egy idő után azt mondanák, hogy mindenkinek ilyen szigorú törvényeket, hogyha egyszer nincsen erre szükség. Tehát... Uh... De nem biztos, hogy ez a, ezek, a, ezek a törvények annyira szigorúak, szerintem jelenleg a törvény, hogy mondja, a törvényeknek a benemtartása nagyobb szigorról tanúskodik, mintha a törvényeknek az érvényesülése. Szerintem inkább érdemes lenne most visszatérni erre a bejátszóra, hogy ugye 200 milliárd forint kárt okozott Még azért egy pillanat. Majd azért még erre a gyülekezési törvényre, csak annyit mielőtt visszatérnénk, hogy a jelenlegi törvény úgy rossz, ahogy már csak azért is, mert mondjuk én nekem nagyon szimpatikus a Népliget. Én szeretnék ott lakni. Természetesen nem lakhatok ott. Én bejelentem, hogy a mocskos, büdös Rákóczi úti levegő miatt én demonstrálok a Népligetben. 2016. október 5-ig. Kimegyek, felverek egy bazinat sátrat, beköltözöm, ugye nincs, nincs időkorlát. Én ott szépen elhéderel, bevezettetem a vizet, viszek gázpalackokat, esetleg megnősülök gyerekeket, pajzok, leparkolok a kocsival, a kutya nem szólhatnám a mai gyülekezési törvények értelmében, Én ott tized magammal eljamborizhatok még 12 évig is akár. Itt valami nem jó, szóval ez, ez valahol Kicsit túl, túl a célom ez a törvény. Akkor egyébként az a teszem, hogy ennek... hozzá, hogy milyen tragédiát hordoz magában, hogyha te 12 évig dzemborizol a néplegedben. Hát nem látom azt az, az, az, az a... óriási társadalmi kockázatot, amit az adott dolog. Látom azt, ki... hogyha Gábor ott van, én akkor nem megyek oda. Nem bírom a szagát, ugyanis igen, és az és az... akkor én korlátozom az embereket, tudok, akiknek ez problémát okoznak. De. de egyébként ez mondjuk egy csomó hajléktalannak az ügyét megoldhatná. Tehát mondjuk ilyen alapon például. Jó, ha már igen, de ha már a az utcára, sőt, most már az utcáról is tovább ugyanis már zuglóban van egy hajléktalan törvény, igen, vagy pontus is tornyos. Ezt hogy bejelenteni, Lát hogy ők hát most itt vannak. Igen, igen, erről van szó, be kéne jelenteni egy demonstrációt mondjuk a hajléktalanok <gül> helyzetével kapcsolatban, tehát mindjárt, mindjárt demonstrálhatnának is a saját helyzetük jobbra fordításaért, és a demonstráció keretében mindjárt jobbra is fordíthatnák a helyzetüket, felverhetnének egy sátrat, és akkor ők ott legálisan de, de, de, de és ott, ott melegben ellennének, stb. Jó, de még egyszer most. Ha, ha élesen akarjuk vizsgálni a dolgot, tényleg itt van. Na, persze ez egy nagyon fontos kérdés, és szeretném is, hogyha a politika meg tudná ugrani ezt a, ezt a dolgot, de nem ott van a probléma, hogy akár akárhányszor valami gáz történik ebben az országban, a felelősséget senki nem viszi el, hanem belemondják a szemünkbe, hogy nem is volt Vipera, mert azt nem is úgy hívják, és amit hívtak, az se volt, meg nem tudtuk, hogy milyen anyaga van, majd a szakértő eldönti. A, tényleg ezt várjuk el a pénzünkön fizetett intézmények bármelyikétől? A törvényről meg a... a a jó, jó, jó, a törvényről meg annyit, hogy, hogy lehetséges, hogy rossz a törvény, de ahhoz ki kellett menni a tére egy hónapra ennyi embernek, hogy ez kiderüljön, hogy ez lehetséges, hogy ezt meg lehet csinálni ennek a törvénynek az értelmében. Hát ebben az országban ezt jogtudósok alkották, alkotmánybírák vizsgálták felül rendszeresen, és nem találtak benne hibát, és nem találtak benne kivetni. Valót, hogy nincsen időkorlát, és most ennek meg kellett ennek a precedensnek történni ahhoz, hogy lássuk, hogy valóban ezzel a törvényel élni is lehet. De és előbb, a, jog, rossz... a jog az elmélet. Az említett, hogy alkotmánybírók, meg jogászok, hát persze, de hát ők mit tudták ez, hogy, hogy mi fog történni, hogy egyáltalán mi történhet? Ez nem volt benne a pakliban, abszolút nem volt benne, ezért volt ilyen sok hatás. Jó, hát, hát, ha nem is beszél, hogy attól, hogy valamit alkotmánybírák csinálnak, még hirtelen nem lesz hirtelen nagyon jól és jól működik. Jó, hát szerintem az sem volt benne a pakliban, amit a gyurcsány előadott, aminek aztán ez a következménye lett. Tehát, hogy mondjam, a, amikor radikális és brutális a hatás, akkor általában radikális és brutális az ellenhatás. Tehát azt sem volt benne a törvényben, meg azt sem volt benne a az alkotmányban, hogy nem lehet ö, hazudni másfél-két éven keresztül pult alatt kormányozni, stb. Ennek, ennek megfelelően nincsenek is jogkövetkezményei. Tehát, hogyha arról van szó, hogy itt ö, precedens nélküli, példátlan és áldatlan dolgok történnek, akkor azt kell azt lehet mondani, hogy ennek csak a felszíne, ennek csak a majafátyla az, amikor azt látjuk, hogy az utcán emberek bondáznak, gyújtogatnak, ö, he, heverésznek a Kossuth téren, ennek a mélye pedig a politikai életnek a végtelen ö, hogy elemi válságot kellene. Muszáj meglátnunk, hogy itt alapjában véve minden esemény egy irányba mutat a jelenlegi politikai elitnek a válságával. Szerintem minden politikai résztvevő kudarcot vallott, mind az események tálalásában, mind az események kiváltásában, és jelenleg a társadalom egyszerűen le akarja. Én ezt, ezt érzem, le, mintha le akarná dobni magáról ezt az elitet. Ehhez néha nagyon rossz eszközöket választ, mert hogy erről szólnak a parlamenti választások szerintem, ettől függel, és a rendőrség is a válaszában is nagyon rossz eszközöket használt, több esetben, de szerintem maga a folyamat az, az, hogy ez az elit, ez, ez már nem működik elitként a társadalom számára. Oké, okay, de vegyük azt, hogy mondjuk ez az elit nem működik elitként, akkor kvázi távozni kell, hogy az egésznek. Na most ez egy vákumot szülne, és a vákumot fel kell tölteni valamiből valahogyan. De bocsánat, meg csak, csak azt akarom tisztázni, hogy nem azt szeretném, hogy holnaptól fogja, fogja magát a négy parlamenti párt, és menjenek haza, és ne jöjjenek. Én azt ha, szeretném, beszél, én, én, én azt, azt szeretném. E ha nem működik, akkor ugye egy nem működött testületet hanem, hanem hát azt szeretném hogy az alternatív, alternatív lehetőségek azok jobban érvényre jussanak, és ez szerintem, És ez szerintem a sajtó felelőssége egészen elképesztő az, hogy egy nyilvános tévévitára vannak kis pártok. Én nem tudom, de hogy mit nem. akarnak ufók leszállását, vagy a aranybulát behozni, teljesen mindegy, de hogy vannak kis pártok, akik nem juthatnak be, mert egy tévészerkesztő úgy dönt, egy TV elnök egyébként úgy dönt, hogy ők nem tartoznak az országos jelentőségű pártok közé, ebben bebetonozzuk ezt a két alternatívát. Ez marketing, ez a... A marketing. De ez Na jó, de de hát nem hát nagyon hát A politikai ez a, marketing határozza meg a politikai elitnek a te a, ez, ez a te a, információ szabadságodnak a része. Ezek mind de. olyan pártok, akik egyéni jelölteket tudtak állítani, de. és hogyha nagyobb uh, figyelmet kapnának, akkor több politikai sikerük lehetne. Persze, de ez egy marketingdemokrácia. Most ne legyünk már ennyire politológusok. Tehát beszéljünk konkrétan. Hogyha megposhat a víz, akkor ki kell húzni a dugót, hogy cserélődhessen, és ki kell nyitni a csapot, hogy új érkezhessen. De nincsen új víz. Hát de hogy ne lenne új víz? Van új víz, csak a dugóbe van dugva. Ezt a dugót úgy hívják, hogy 5%-os küszöb. hogyha ez az 5%-os küszöb megszűnne, akkor bizonyos pártok be tudnának jutni a parlamentbe kívülről, bizonyos, bizonyos pártok sokkal, ö, ö, sokkal könnyebben tudnának, sokkal könnyebben tudnának kibukni a parlamentből. Érted? Tehát itt, itt, itt arról van úgy szó. És akkor hogy mondjuk, mondjuk bejut még 10 kis párt egy-egy képviselővel, akkor mit tudsz meg többet róluk? Hogy? Nem tudsz meg többet azokról. Ha, ha bejut, akkor rögtön bekerül az információs körforgásba. Rögtön bekerül a parlamentbe, ha bekerül a parlamentbe bekerül a hírekbe, ha bekerül a híradóba, akkor beszélsz róla. bekerül a hírfolyamokba. Az az érvelés, hogy a tíz kicsi között, de ha már, de ha már be van, de nem, de hát, ha már ben van néhány képviselő, akkor ezek a képviselők el tudják mondani a véleményüket, hirdetni tudják a saját programjukat, a következő választásokon lehetőségük lesz, hogy hogy párt volt régen, mára egy nagy párt lett, de miért? Mert bejutott a parlamentbe 90-ben. Ugye egy párton kívüli bejutott a somogyért érte egyesületnek a MSP MSZP gyakorlatilag. Ennyit hallottál. Jó, gyakorlatilag mennyit, MSZP. Mennyit, Jó, de, mennyit hallottál. Nincs Jó, MSP támogatással nálam, MSZP oké, támogatással jutott be, kvázi somogyért egyesület, de ő egy, ő egy, ő, ő, ő egy, tehát, be, őt, Bejutna be utna, a, a, fanat, a fanatikus alahol? holdevők és De uh, miért nincs? De Tök mindegy, hogy vállalja, vagy sem. Na azért sincsen saját, de azért sincsen saját, hogy mondjam, tehát a Somogyért Egyesület az egy regionális párt, és ar arra vonatkozik, hogy pénzt nobbizon ki Somogynak. Ezzel nem lesz, vala, nem tud egy párt országosan felfutni, mert somogyon kívül sehol nem fogják támogatni ezt. De tessék ugyanígy beült egy kis párt, egy darab emberre, soha nem fogsz róla. Hallani. De, de, de, de, miért, de? De? de ez nem ilyen egyszerű ez a képlet mondom, bejut a holdimádók és Ufóváróknak a, a, a egy képviselője a, part, a parlamentben és ő lerak egy javaslatot, hogy mostantól mit tudom én, március 31-ét az UFO várás hivatalos napjának tekintsük. Ez már egy olyan téma, amivel be tudsz menni az összes létező tévébe. És a Folyamatosan ott van a napirende, hogy mondjam, tematizálod a közéletet, ha megfelelően erős témákat találsz, akkor fent tudsz maradni a vizen, lásd Dávid Ibolya, lásd a régi SZDSZ, ma már ilyeneket az SZDSZ nem nagyon tud felmutatni. Ez önmagában elég? De nem feltétlenül, mert beszélünk? Azt látna itt sem adná neki kölcsön. Én nem beszélek róla. Az nem az nem, nem idő. feltétlenül elég, de, hogy valakiről beszélsz. De, de, de, de, Beszéljön magába, nem elég, csak mondom, az esély. De ha nem beszélsz róla, az viszont pont elég ahhoz, hogy soha ne legyen Szerint esélye rá. Legyen Tehát, az esélye. Az, ez, ez, ez odafelé nem igaz. Program is kell hozzá, jó program kell, vonzó alternatívát kell kínálni, jól kell kommunikálni, modern politikusok kellenek, vonzó politikai programok kellenek, nyilván egy csomó összetevő kell. De ha nem hallod, akkor lehet akármilyen vonzó a politikai alternatíva, nem fogod megtudni soha. Jelenleg ezeket a politikusokat politikai alternatívákat a média agyon hallgatja, és ennek, ennek a válságnak, ennek csak egy kicsi komponense az 5%-os küszörbe. Sok-sok-sok elemből áll. Jó, mielőtt tovább mennénk, visszatérnék. Veres miért mondta ezt, amit mondott? Tehát itt valakinek, eh, valakinek a szemére akarta olvasni, hogy látjátok, milyen rosszul viselkedtek. Hát, Ez nekünk 200 milliárd euró. Pénzügyi, pénzügyi, pénzügyi, pénzügyi, pénzügyi válság van, lássuk, lássuk a felelősöket. Mennyi pénz ment el az utcai harcok, meg a demonstrációk során? Ki a az az felelős? Nyilván az egyik oldal azt fogja mondani, hogy a kormány, a kormány oldal, meg azt, hogy az ellenzék. És volt, volt valaha is Volt valaha is bármilyen ügyjel kapcsolatban másképp? Azért, hogy mondjuk egy állampolgár, aki ott kint volt, érezze rosszul magán. Ó, nem kellett volna a szociális gyűlöletet, szociális gyűlöletet és szociális elégedetlenséget és, és, és szociális indulatokat fakasszon a baloldalban azokkal a tüntetőkkel meg demonstrálókkal, meg rendzavarókkal stb. szemben, akik az utcán voltak és akár gyújtogattak, akár füvet tapostak akár a tuja tövébe szartak akár ott bandáztak bármilyen formában Jó, és arról van, követekben... meg, mi minden, mindenkiben pontosan nem a baloldaliakban, aki otthon maradt és akinek most ez, ez, ez jellemzően akkor... a baloldaliakban fog ezzel kapcs Tudom, nekem is csípi a szememet, hogy 200 milliárdot most ki kell erre fizetni. Jaj, de nekem is úgy csípi a szememet, hogy erre 200 milliárdot ki kell fizetni. Hát könyörgöm, amikor, amikor széllopják szél, szél az országnak a vagyonát, és akkor ez a 200 milliárd, ez ami most arra ment el, hogy hogy, hogy mondjak. Tehát nézd, van -e, mondjuk tegyük fel. Fú, milyen példát mondjak neked? Én van -e? egy példát neked. Mikor be, bejön az árvíz a házba, és szétmos az egészet, minden elúszik. Megmarad a mobiltelefonod, mondjuk az még működik, és akkor dühöd be azt is belevered a földbe, és akkor mondod, hogy hát ez a mobiltelefon már mit számított? Amikor az egész ház elúszott. Nem így van. Az még egyben maradt. Kicsi, kicsi tárgy, ahhoz képest elúszott a TV hűtő, a fal összeomlott, de a telefon legalább megvolt. Körülbelül mind a 200 hát milliárd az most is első volt sok között. Egyébként most is, akkor elúszott. nem kell attól, nem kell. Igazság szerint jól mondod, ez valóban azért van, hogy valamiféle lelkifurdalást ébresztem bizonyos emberekben. És akkor Én gyöny... azt mondom, hogy aki úgy érzi, hogy ez benne lelkifuldást ébreszt, akkor elérte a célját. Egyszer engem abajgatott valaki, hogy miért nézek horrorfilmet, mert a horrorfilm mundorító, mert az megijeszti az embereket. Hát ez a célja, hogy Ez Ezért horrorfilm, különben bábfilm lenne, vagy, vagy való világ. Tehát ez most arra ment ki, hogy aki úgy érzi, hogy inge, az vegye magára. Jó, az a baj, Szerintem, hogy Szerintem hát legalábbis politikusén szemmel néz. Ez az érve is, amit mondasz, ez jól céloz valami, csak közben még nagyon sok embert is agyolló. Tehát. Az jó dolog, hogyha tudják azt az emberek, hogy ha betörnek kirakatokat, azt embereknek később ki kell fizetni, és ez Aján. nagyon rendben is van. De az viszont nincsen rendben, amikor anyagilag riogatok meg egy társadalmat, hogy és ezt összekeverem a két dolgot de vele Tehát, hogy amikor ugyan, már más mert, nem érdekli mert, a társadalmat akkor csak ez az egy marad világos, csak itt a két dolog össze van mosva az, hogy volt egy Fidesz tüntetés illetve volt, az, volt a városban még 600 egyéb ünnepi megemlékezés a Fidesz is ünnepi megemlékezés tartott nem tüntetés, bocsánat és ezt összemosom avval, hogy aznap 200 milliárd kár keletkezett. Ezzel azt suga, sugallom az embereknek, hogy lássátok, már megint a Fidesz 200 milliárdot kivett a zsebünkből. Én ezt oh. így hallom, Igen, és szerintem sokkal föl, hallja. fölhergelik azokat, akik eddig otthon voltak, kimennek, és azok is összetörnek még városokat. Van ott és még, és akkor tök jó lesz. Nem, nem, nem. A az, az, aki felháborodik, fölháborodik, az sosem megy ki az utcára, és sosem törzúz. Tehát a másik meg érdekes, hogy hogy számolták ki, tehát ezeket, én szeretem. Ja, ez és pont 200-ra 200 jött ki. 240. Ja, ja, ja, pont 200. Ja, ja, ja, Szép kerek. És benne vannak az autók és amiket borogattak. De minden, ez, a, ez akár. Ez, az ez az az az a nemzet kár. a, a levegőszennyezés is, amit a köengázók... És nem, nem, nem, nem, a színdiokszid, amit kifújtak. De nem, meg a tüntetők hátán eltört viperák pontosan, Eltört viperák, pontosan. Elolvasnátok azt írt, hogy 200 milliárd forint többlet kamat terhet. Ez mm. azt jelenti, hogy a forint, illetve a tőzsdői ár adódó, gondolom napi kamatra kiszámolva, ennyi pénzzel többet Jó, kell, de hát azóta megy ennyi, ennyiben ezt többet tartozunk. Miután, miután nem nem az nem nem nem azóta megy le a forint. Jó, nem azóta ki szerintem más stagnál, a stagnál, a, mo a, a mobiltelefonos példára annyit tudok mondani, hogy van egy súlyos betegség, és annak vannak könnyű tünetei. Én a súlyos betegség, betegségnek a politikai garnitúrának a teljes morális hanyatlását látom. A könnyű tüneteknek meg ezt a 200 milliárd forintos nem tudom én kamat elmaradást, vagy nem tudom, minek hívjuk érted. Tehát az, ami az utcán zajlik, az a tünete annak a súlyos válságnak. De most már vannak tünetek, tehát most már legalább szembesülünk vele. Eddig a rothadó betegség lent a mélyben furta, faragta, gyilkolta a nemzetünk testét. Most gondoljál bele, most már itt vannak a tünetek. Ezután, ha már tünetek vannak, az már az első lépés a gyógyulás felé. A jó ember elmegy orvoshoz, csúszik a boríték, vagy a vizidí, vagy nevezd, hogy akarod, és onnantól kezdve elindulhatunk a gyógyulás útján. De legalább már vannak tünetek. Én ezt bizonyos szempontból üdvözlöm egyébként. Akkor akkor arról a, beszélnek, hogy 200 igen? milliárd ez a vízidéj most. Ez, ez most a, igen. Hát, igen, ez úgy, tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy ez a vízidéj. Hogy az árvizes ez... példánál maradjak. Úszott el ebben az árvízben a jó sok dolog, szerintem a politikai elitnek a megítélése, szerintem az emberek hite a polgári demokráciába, az is kezd el úszni szóval, és sokat vitte ez az árvíz. Ha, mo ha most virágzana és zöld ellen a -tér, akkor én bevallom aggódnék, mert ez azt jelenteni, hogy, hogy hősünk, nemzetünk továbbra is munkába jár, bulizni jár, randizni jár, moziba jár, ahelyett, hogy orvoshoz menne pedig halálos beteg. <gül> tehát, hogy mondjam, ezek a tünetek, ezek valahol üdvözlendőek. Ezek azt mondod, hogy ez a tünet. Tehát, Igen, hogy ez a 200 milliárd. Ez a vizidíj. A, a, a tünet az a bandázás az utcán. Mikor a pál utcai fiúkban nem egy Ernő haldoklott, ő úgy tippelem, hogy nem volt orvosok volt kétoldalú tüdőgyulladása, mindenféle baja, tehát gyakorlatilag halálán volt, és még anyukát megkérdezték, mi van, azt mondta, hát lázas. Szóval Látni kell, hogy nem egy lázas volt, ez igaz, de mellettleg halálán volt, mert tüdeje már feladta, és már majdnem csúszott ki a gyomra. Ennek ellenére az édesanyja, aki a legjobban szerette világon, azt mondta, hogy lázas. Hát az édesanyjának nem volt orvosi diplomája, érted? Az édesanyja igazán szerette? Hát erről van szó, aki nem de annyit tudunk, hogy elég rendesek köhög a Nem vagyunk lázas, Nem vagyunk profidiagnoszták, de nem vagyunk édesanyák. Elfogultak vagyunk nagyon, de azért nem annyira, mint anyám Katus, tudod. Robi, hogyha már a tüdőgyuladásnál tartunk, SMS-helytek érkeztek. Na, a Zoli azt jelte, hogy 200 millió, nem milliárd. Hát, Valószféra itt a papurunkon milliárdon. 200 milliót ma már egy normálisabb izé, tömegbalesetnél is elérnek. Tehát azt hiszem már egy átlag a fizetés mondom. mondom. Illetve jött még egy tucat esemesedek, úgyhogy én Sorba kaptam a jogot arra, hogy felolvassam. Ez nagy szatiszfakció nekem, köszönöm szépen. Brutal azt jött, hogy Gyurcsánynak ne kéne mondani, nem vitás, de a tisztelt tüntetők legyenek szívesek akkor is szem előtt tartani a tüntetők jogait, amikor a kendermagosok élnek-e jókkal. Uh -huh, uh -huh, pontos, na, na végre egy... Na kapunk mi azért normális SMS-eket? Király! Kaptok normálisat is, illetve uh, most ennek örülni fogtok, kiszabadítunk benneteket, mint tancsicsot. Mm, mm, mm. DZ monogrammal egy olyan érkezett, hogy én nem éltem az 50-es években. Köszönöm Gyógycsány Ferencnek, hogy visszahozta azokat az időket, így már tudom, hogy miért harcoltak 56-ban. Na é, jó. Megint egy barokkos túlzás? Egy kis barokkos jó. túlzás, igen. Szóval azt nem gondolta, se akkor önkerős DZ. Aztán egy nagyon-nagyon hosszú üzenetet küldött nektek POK, illetve hát mondhatom, hogy nekünk. Az erőszak előtt többen is láttunk néhány rendőrautóban kámzsás embereket várakozni. Némelyiknek kezében üdítős palack volt, nem voltak bilincsben sem őrizve provokátorok. Simán, mint a tankos öreg, kiengedték, aki meg beleugrott az autóban, másfél évet kapott. Szép, nem? Hát nem tudom, hogy ez a provokátor az folyamatosan föl És nem élik. tudom, mit jelent egyébként. Tehát a provokátor az provokátor az, aki az, az, a, az a, köztársas fió, a köztársaság téren kapja a pénzt azért, igen. hogy menjen be, igen. és... Igen. És csináljon botrányt. De akkor ezekről beszél Orbán, amikor mindig mondja, hogy óvakodjanak a provokátoroktól? Hát ezekre céloz? Hogy e, mert, ez, ez azt jelenti, hogy ilyen fizetett jó. ügynökök vannak jó. Jó, köztük, a, szó a, szó a fogatlan ett... provokátor. Igen, igen. Ez a Mónikában van a jó, egyébként ez, ez, ez megint úgy néz ki ez a dolog, hogy a megfelelő nagy a tömeg és annak van egy van egyfajta morális ereje, akkor azért ki tudja ezeket a provokátorokat, ha vannak egyáltalán szúrni és ellet le tudja őket magához választani. Egyébként állítólag ez ezpedő a TV Ostromban úgy nézett ki, de úgy inként azt ezekre a provokátorokról. Én nem Most be, be, nem deszünk, beszélek. Hogy egészséges tömeg elviseli a testén a provokátorok, De egyáltalán megvagyok, nem vagyok meggyőződő arról, hogy igenek egyáltalán látásnak. Delandolni kivatkozva ezekre a provokátorokra nem vagyok, mi, mi miért vagyunk ebben olyan biztosak? Csélára nem van egy 2000-es tömeg, ami nem olyan nagy. A hátsó 1800 nak fingja nincs, hogy az első sorokban mi történik. Azt nem is tudja, kik vannak ott. Ő állott, beszélget, mostában dévad telefonálgat, mobilozik, kamerázgat. Fingja nincs, hogy mi történik. Az első sorokban mászkál egy pár ember és üvöltözik, aztán nem hallja hátul, csak azt látja, hogy hátra kell szaladni, előre kell szaladni. Hmm. Tehát ennyi, meg aztán néha az, kell menni, és akkor azt meg, ha egy hangosban mondják, menye haza nem megy, és ott marad, és akkor ez van. Szóval abszolút fogalmuk sincs, hogy az első sorokban kik vannak. Ergo, ha az első sorokban egy pár provokátor áll, aki feltartott kézzel. Természetesen tömött farzsabbal üvölti, hogy gyertek utánam és verjünk szét mindent. Ő megy, fogalma sincs, hogy miért megy, mert előtte is megy. De várjál, várjá, várjá, ez nem provokátor, ég. hanem ez szolgálati ügynök, ha valaki ezt csinálja. Tehát ha valaki tényleg ezért kapja a fizetését, belevegyül, közben hónapokon keresztül jár, mit tudom én, újpest meccsekre, vagy mit tudom én, diósgyőr meccsekre, megismerkedik ezekkel, együtt kocsmázik elő. Hát ehhez az kell, hogy beágyazódjál abba a tömegben, nem, hogy azokkal az emberekkel ilyen kapcsolatot tartasz. Igen, igen, igen, és akkor, és akkor Tanulja, hogy. Ez nem tudja megcsinálni. Jó, jó, jó, melyikünk hajlandó erre az a kérdés. Ja. És, és, és akkor ezért kapja a pénzt, mert ezt hívják titkos szolgálati ügynöknek. Tehát ezek ügynökök. Tehát, hogyha ténylegesen erről van szó, és őket ide beépítik, akkor itt, itt, itt ők tényleg értem fizetésért dolgoznak, stb. És utána meg majd eltüntetik őket, kapnak új személyazonosságot, stb. stb. De mi az, hogy provokátorok. Hát eddig én azt gondoltam, hogy a provokátor az, az aki azt mondja, hogy. Menjünk együtt a tévéhez, foglaljuk el a tévészékhez, azok elindul a tömeg, akkor ő a maga részéről, így elindul izé, nem elindul az alkotmány utcán a és izébe a rétest, és nézi a tévé, hogy hogyan, izé, hogyan csapják szét őket a rendőrök. Én eddig azt gondoltam, hogy ezek a provokátorok. Amiről meg mi beszélünk, azokról, azt gondoltam, hogy ezek ügynökök és a titkos szolgálat őket. Nem, a provokátor az, aki egy elvileg békés törvényes rendezvényt olyan hangulatba tesz, hogy az békétlen és törvénytelen. Én nem ez volt a van szó, de akkor is nem arról van szó, őket. Nem, hát, arról van szó, hogy október 23-án egyetlen törvényes rendezvény volt Budapesten a Fidesz nagygyűlése. Erről van szó. Na, egyetlen bejelentett törvényes rendezvény. Az összes többi alkalmi dzsembori törvénytelen volt. Ebből kell kiindulni. Tehát ezeket az állam rendezte többségét. Hát persze, hogy a rendezték, de, de attól függetlenül viccen kívül nem volt több bejelentett tüntetés. Olyan. Hát Én mi nem volt? Nos, hát miért? Úgy tudom, hogy több jelentett. Mindenki hát én... megemlékezés volt. De állami államiak voltak. De nem, de egy időben ezzel a, ezzel a fideszes fideses a nagy tüntetéssel, megemlékezéssel. A tüntetés. Tehát amik a nyugatinál, meg ilyen helyeken kialakultak, er, azok elvileg, elvileg hangsúlyozom az én tudatom szerint, elvileg azok alkalmi összeverődések voltak. Igen, de mit jelent az, hogy tüntet... mi a különbség a tüntetés és az ünnepség között? Én ezt se tudom pontosan. Az ünnepség valami mellett szól elvileg, hogy milyen, hogy örülünk a tüntetésnek valami ellen. Igen, és akkor a Fidesz rendezvényről, mit mondjunk? Hát, az <laughs> az, Mondani, hát az melyik volt? Büntetés. Jaj, ja, ja, ja bünt, bünti. Ja, ja, ja. Egyébként én mondom, hangsúlyozottam, hogy ott voltam a környéken, tehát ha kapcsoltam a rádiót, jobban hallottam az ablakból. Ha? Nekem azzal konkrétan semmi bajom nem volt. A bajom például azzal volt, amit most nem tudom, majd esetleg megbeszéljük, hogy ezt mondhatom-e, hogy volt ott valaki, aki abszolút nem az eseményhez illően beszélt, és egyáltalán nem is értem, hogy mi köze volt az egész. Persze, nem hogy nevet. persze, hogy mondhatott, mondta. Ez nevet? a Martens nevezetű politikus úr, aha, aha, aha. akinek. Az Európai Néppárt elnök örül van aha. mi köze a mi belső ünnepünkhöz, kihívta oda, és miért olyan hívta. baromságokat, de ott még az még orbán sem mondta.. egy magyar magyarul beszéljen, nem? Hát úgy beszélt angolul, mint egy, mint egy néger szakácsa Jé, a van. De most nem is ez a lényeg. Most Hogy kerülő kerülő oda? Erre a valószínűleg gyorsan. Hát Figyelj, hogyha bármelyik külhoni embernek, bármelyik külföldinek van véleménye, és ez a vélemény releváns, és fontos, és érdeklődésre számot tevő, akkor 56-os, akármilyen ünnepen, természetesen beszél, kíváncsi vagyok a véleményére. Jöhet Timbuktuból, jöhet uh, Maláziából, Grönlandról, ahonnan csak akar, és egyébként azon a nyelven beszél, amely jól szeret, ezt hogy megértsem, hogy normálisan tudjon beszélni. Arra nem vagyok kíváncsi, hogy a tavaszi vizet árasztott szépen el tudja mondani előtte, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy meghallgatásra tud mondani. A norvég királynek nem volt mondani valója. Volt norvég király is? Persze, azért. hogy volt. That's igen, <gül> ezt nem tudtuk. Szegényként szegény az, az volt a dolog, hogy eljöjjön, öbben öbben öbben. Nem, de nem az, az a hány éves, éves nem a norvég királyunkra a magenta színű T-gombot kell megnyomni, az nem az. De ez a norvég király. Ez, ez, a, ez, a, ez a norvég király. Ha? No, rengeteg sms érkezett, ami azért jelzésértekő, mert ha jól emlékszem, nem mondtátok be az SMS számot, és hát nem. Nem, nem, nem, nem, mi nem, mi nem, nem, nem, nem, nem, nem, és Atti valószínűleg erre a számra küldte el az üzenetét, hiszen itt van előttem, ne a vandáloknak köszönt, hanem a GF-nek, mert ha lemond, azt a kispénzt megsporoltuk volna. Mondom a 200 millió vagy milliárdra visszatérvény. Igen, vezetnek kókának ezek a, ezek a kis anyagi spekulációs, hogy majd lehet vezetni, hogy a 16 éve felgyülemlett hazugság miatt jött össze ez a igen, 200 milliárd, milliárd és, igen, és akkor, akkor most fizessen a boros is, akkor, meg az József elfizetés. Az az az az az az vége az lesz egyébként, hogy Dávid ibolya ki fogja kalkulálni, hogy a 200 milliárdból 160 milliárdért Gyurcsány Ferenc, igen, igen, milliárdért pedig Orbán Viktor felelős. Igen, uh, igen engem nagyon érdekel, lesz, még soha nem mondta el senki, hogy uh, mi a forgatókönyv? Tehát mondjuk GF lemond, és akkor mi van? Hát akkor, akkor bármi. Jön, jön, jön K.P. nem? Jó, jó, de nekem... Jön Kis Péter. Jön Kis És akkor mi van? Bármi, de Kis Péter. Bármi, de Kis Péter. De jó jó hogy mi. É, hogy mondjam? De, de nem én vagyok. Ferenc szerintem, szerintem lemond. A tömeg, mondod, ez minimum. Nem Bo, ez most, a minimum. Nem, én most nem a tömeg, tehát most hat, ha a Én a kormányzat... nevében tudok Jó, beszélni. Ha a kormányzat a tömeg igényeit szeretnék kielegíteni, akik a kosútéren vannak. Akkor, akkor, akkor szerintem rossz helyen, rosszul jár el. Egyébként hála Istennek nem is ezt szeretni. Hogyha Gyorsanyi Ferenc a saját logikáját. Követi. És azt mondja, hogy ideig hazugságokban éltem, trükkökkel kormányoztam ezt az országot, adósságokba eh, vittem, eh, hazudtam, stb. És most szeretnék ebből váltani. Szeretném, hogy egy új korszak következne Magyarországon, az őszintesség és az egyenlőségnek a korszaka. Szerintem logikus következő lépés, hogy ez megteremtődjön, az az, hogy ő elvállalja a morális felelősséget azért, amit tett, és ez, ezáltal azt garantálja az MSP számára, hogy az új akárki, aki a pozícióját elnyeri, az azt kapja meg, hogy ő már biztos, hogy nem fog hazudni, hiszen az MSZP elvitte a balhét a saját hazugságáért. Tehát ő kap egy morális töbletet, valamint a magyar politikai elitnek megvan üzenve, de, hogy hogyha, döblött, hogyha, hogy hogyha ilyen ennek. típusú hazud, <gül> Hogyha ilyen... mondta. Majd majd, jó, Rát, hogy, képzeld, képzeld, hogy a én avval, avval ezek, Hogy én Hogy védekezek, Hogy én nem akartam megütni azt a néni. majd bele döglöttem, hogy jaj, ezt jaj, csinálom, jaj, jaj. de a kezem ment, és ez nem, nem bírtam meg. Lehet, hogy megbuszom, de akkor elmegy elme orvosi szakértővel, kell majd beszélgetnem. Ezben. Nem, nem, nem, tényleg mondjon le, és akkor látom azt, hogy ennek. Ennek következményei vannak. De ez az, az igazság, ez egy ilyen uh, naivitás azt feltételezni, hogy akkor itt megállna a dolog. Hát ez nem erről nem, szól. Én se szerint, gondolom, hogy megállna meg, mag... A minimum, hogy lemondjon. De, és miért? Azt gondolom, hogy ez De a... hát, hogyha nem erről szól, akkor miért tegyék meg? Mert ez a minimum, hogy. Hát a... Ez e, e, legalább no, eljátszanák azt, hogy komolyan gondolják. Egyébként én teljesen egyetértek veled, hogy nem szeretném Jó, azt a nyugat-európai nyugat gyakorlatot látni hogy lemondogatunk ütre-hatra, és ezáltal a pártnak folyamatosan morális tőkéket halmozunk. Senki Józsefet kinevezem, ő gyorsan lemond valami. Gázira, mit csináltunk, és egy új ember már a morális. moment, bitte. Amikor azt mondom, hogy nem erről szól, az nem azt jelenti, hogy erről nem szól. Az azt jelenti, hogy nem csupán erről szól, ennél sokkal többről szól. De minimálisan kell, hogy erről szóljon. Ez a minimum. Hát, ha a Gyurcsány Ferenc egy pillanatnak komolyan gondolja azt egyébként, hogy itt mondani a apa. világon nem maradhat meg egy miniszterelnök négy dologgal. Az egyik az az, hogy hazudott, másik az az, hogy nem kormányzott, a harmadik az hogy csődbe vitte az országot, a negyedik, hogy a saját pártját nem tájékoztatta arról, okay, hogy mi történt. Oké, okay, vele, ő, ő mondjuk megtette, megtette, amit lehetett, egy bizalmatlansági indítványt benyújtott magával. szemben. a Nem, az, nem, meg, amit nem, Azt nem, meg, nem, biztosan nem, hogy a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az, nem, nem, De nem, nem, Jóval, jó, Mindenki tudja, hogy mit csinál. jóval, jó, de nem az a cél, de nem hogy gonoszok próbáljátok meg az ő fejükkel gondolkodni. Tehát nem biztos, ugye, ilyen hírekkel, ha én az ő fejükkel gondolkodnék, már a pénztárcád a kis zsebemben lenne. Ne akart, hogy az ő fejükkel gondolkodjak. Nem olyan biztos, hogy az neked jó lenne. tehát Hidd el, hogy így jössz a legjobb. Nem hogy a rendőrség hibogat. rengeteg érdekes üzenetet hallottam, hogy annyira el vagyok maradva, hogy szerintem esünk neki. Sziasztok! Robi, ki az a két vendég? Most kapcsolódtam a műsorba végre. Sziasztok! Üdvözlélek benneteket, Zita! <tos> Ért, az, az, Zita, a, a szívszerelmed vagyok, a van amely is mehet <tos> Ilyen itt van a bűlegényed. Az egyik vendég a vőlegényed, a másik kettő meg szintén. Ők ez volt kettán, a Bulvárovat a műsorban. Ők a három vőlegényed. csak azt hiszitek, hogy ez volt a Bulvárovat. Következő zöletet is kaptuk. Kedves a Kultúrházból kell megtudnom, hogy ilyen jól nézel ki. Igaz a hangod már elég ígéretes volt. üdvegy hallgatotok, Szára! Hm, nem tudom, hát így és izé, hát nem, zavarban vagyok. Most leázom. És meg tudnom, hogy te jól érzek. <gül> Hagyjat beszélni. <gül> Jaj, ne csináljátok róla, A szaráról leázott a bugyi, most mondjátok meg. Aztán na, most még jönnek itt a sorban. Betty, uh, csókot küld neked és azt mondja, hogy én szeretném, hogy mindenki elhúzzon. Hogy, hogy mindenki. Gondolom az De ötös csak gondol. Ja, ja, ja. De csak ja, já, és, já, kell. Ja, és <gül> kell. És viketten, és semmi gyurcsány. <gül> ez csodálatos lenne. <gül> <gül> Aztán a politikai vizekre visszavezvén, Jani azt tört, hogy kis játékszerei voltak az emberek 23-án nagy nagyjátékosoknak. Mm. Kicsi maga, k, kis, kis gyermeke vagy ő magad óriásságának, hogy ezt Fú, megírtat. Annyira jó, hogy ilyen kis irodalmi szerveményekkel tudsz szolgálni ilyenkor. Igen. Aztán szalj egy uh, furcsa üzenetet küldött nekünk. Hello, egyértelmű, hogy Orbán Viktor egy... Uh, és akkor itt jön egy olyan jelz, amit nem olvasok be. Ha beledöglik, sem fog nyerni, hiába véditek. Ezt nem nem, nem a igazán viktor -t. Viktor -t. a viktor A Viktor ettől függetlenül a... védésünktől teljesen függetlenül valószínű nyerni fog egyébként. Legábbis most ne, eléggé nekünk vászló... Mit fog nyerni? Nyerni? Mit fog nyerni? Három és fél év múlva? Három és fél év. Jó, hát hol van az még? Ne vicceljél már. Hol lesz meg... ez a műsor akkorra? Ne vicceljél mi három hogy és mér, minket akarod... félre. hogy le, le akarják mondatni a, a gyurcsányt, hogy jöjjön helyette, mondjuk Kis Péter. Orbán Viktor kijelentette, hogy nem akar előrehozott választásokat. Hát, az az akkor miről szól ez az egész? De miért De, mi de, mi, de várjál, de miért lehetne? Tehát, de ez, de ez, ez én nagy politikai párt vagyok, és én, én akarok nyerni, akkor azt mondom, azért kiküldök embereket az utcára, hogy legyenek előrehozott választások. Nem, nem, nem, nem, nem követel, mint az, az... Ukrajnába, nem. és akkor utána én bevonul. Nem, az előrehozott, nem, nem, nem. Pont arról szól egy választás, hogy az négy éves legitimitást biztosít egy parlamentnek. Tehát négy éven keresztül azok a képviselők, azok négy évre nyernek mandátumot jelenti, hogy ezek a képviselők választják a miniszterelnököt. A miniszterelnök a parlamentnek felelős. Ez a, ez ennek a közvetlen vagy közvetett demokráciának, tehát ennek a képviseleti demokráciának a logikája. Tehát a képviselők mandátuma az nem érvénytelenedik el azért, mert a miniszterelnök hazudott. Világos? A miniszterelnöknek le kell mondani, és ez a parlament, amely négy évre kapott egy felhatalmazást, ez választ egy új miniszterelnököt, és akkor folytatódhat a, a, a munkája a parlamentnek. A konstruktív bizalmatlansági indítvány az azt célozza, hogy még csak kormány se kelljen váltani, hogyha meg, megrendül a bizalom a miniszterelnök személyével kapcsolatban magát a miniszterelnök személyét lehessen megcserélni valaki mással, és akkor már folytatódhasson is a munka. Egyébként ez. Egy, ez, egy, egy, ez egy furcsa logika, csak hogy egy kicsit belemenjek. <coughs> Ugye elvileg egy program nyer. A, aminek a maga miniszterelnök a felelőse, bár, bár, bár ez, a, ez a program delegálja magukat a képviselőket, tehát ez no, több fajta felelősséget. Képviselők kapják a felhatalmazást. Bár, igen, bár ez egyébként többfajta felelősséget felvet, de én most arra akarok reagálni, hogy Orbán nem akar nyerni hát. Hülye lenne most nyerni. E, a, gazdaság a tönk szélén van, de most sem a rázárat nővel. ő vezesse be a megszorításokat. Miért Azt nem értem, hogy miért kéne egy maradni az ellenzék vezérének a parlament. De akkor ha Egy, ő nem akar. Tehát én akkor akarom, hogy te menjél el innen, ha én a helyedre akarok ülni. Nem, ha nem, meg nem, nem, nem, nem akarom, nem, nem. akkor szépen kenélszünk. Én, én akkor akarom, hogy te mondjál le, hogy ha alkalmatlán váltál a saját pozíciódra, akkor én jogosan mondom azt szerintem, hogy te mondjál de le. Hát, ha én politikus vagyok, akkor azt gondolom, hogy én jobban tudom csinálni azt, amit kell, mint te. Ó, ezt minden politikus természetesen gondolja, de a helyi logika az a következő, hogy te azt mondod, hogy kiválóan haza fogsz tudni engem vezetni e, ma a műsor után, és utána neki mész az első fának, akkor én azt mondom, hogy mondjál le a vezetőségről, de nem azt szeretném, hogy én vezessek, mert én még pocsikabbul vezetek, mint te, hanem azt szeretném, hogy a Robert vezessen, aki csak minden második fának és majd ott leszünk és mondom, nem baj, a kormány viszont a helyén van. <hállt> No, aztán SMS-en Sziasztok a többi külföldének mi keresni valójuk volt itt nálunk. Erre a 60 volt pénz, az államadosságot meg ö, rajtunk hajtják be. Miért nem lehetett normálisan ünnepelni? Jó, ez, olyan, ez, ez, ez beletartozik sanyja, a normalitás, hogy az kérdezi. 56, 5, 5, 5 56 VIP, jó, de, a, van, jó de, jó de ez meg. a dolog semmi ma... jó, ak ak ez meg semmi ez másról nem szól, mint amikor végleg és teljesen kiüresedik valami, és semmit nem, semmi, semmit nem jelent már nekünk egy ünnep, és akkor elkezdünk a számokkal játszani, hogy 56 VIP, meg 1956 percig, meg a bört győrben, meg, igen, meg 19 a, óra 56-ra <gül> 56 írjuk ki a rendezvényt, tehát, Igen, igen tehát, és, és, és, és, és mindaz, mind ami ezzel jár együtt. Sáfoglók, magyar válogatott a következő mérkőzésen 56-ra kap ki. Igen, igen, igen. Tehát ez ez, ez a az baj. Az baj. De. <gül> ez reális, de 56 56 plusz 1 lett, ugyanis egy esemmesíron ez hogy 56 külföldi meghívott vendég volt az MSP részéről, miért ne hívhatna egyet a Fidesz? azért, mert ezt az 56 nem az MSZP hívta, hanem a Magyar Olyan Ország. Állam, így magyar Kormány. Na igen. És teljesen mind mindegy pártállástól függetlenül, ők a magyar állami ünnepségekre jöttek. De tőlem a Jennifer aniston is meghívhatják, ha neki bármilyen, bármilyen normális nem. információja van 56-hoz, meg. Ez volt a Demokrácia RT című Kis magazinunk erre a hétre. Azt kívánom nektek, hogy a hétvégén érezzétek jól magatokat, és a Partizánbálban Bálban meg még találkozhattok velünk, mert a Partizán bál is ebben a ennek a, jambori, ennek a, a keretében lesz végrehajtva, mint, az, mint azt eddig tapasztalhattátok. Szóval ez volt erre a hétre, és a jövő héten pedig ugyanezekkel az erőkkel folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Gátlástalanság! Igen, hazudozás! Rendben, korrupció! Mehet! Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a Magyar Közélet Macsarában. Bár a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek és csak keveset alszanak. Garantáltal lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap estefélattól folytatódik.